Майже покохала. Майже. Ха, як по-блюзнірському звучить. Як майже народився. А вже ж так і є. Мертво народжене кохання. Народилося, а дихати не може. Кисню йому бракує. Адже хто знає, якби він не носився тоді зі своєю гордістю, а відверто проявив свої почуття, можливо, жила б я зараз в Абхазії та виховувала там маленьких, кремезненьких абхазиків. Іра ледь помітно усміхнулася і знову поринула в спогади. Або хоч і Олег, вирушила вона минуле. Дивна в нас із ним вийшла історія. Тепер, з висоти свого віку та досвіду, я можу з певністю сказати, що він мав до мене куди серйозніше почуття, ніж просто юнацький потяг. Та і я сама не була до нього така вже... Байдуже, як переконувала себе тоді. Інакше не вибрала б його для своєї першої ночі. Але він тримався так закрито, а я так завзято не хотіла визнавати в ньому мого обранця. Ну, Де ж удар блискавки та інше, що в даному разі вже я перекрила кисень його коханню. Такий от бумеранг. А тепер... Чого я тепер чекаю від життя? Хіба чогось іншого? Ні. Мені, як і раніше, треба, щоб мене завойовували, щоб без мене жити не могли, і увесь світ кидали мені до ніг. Однак охочих завойовувати, на жаль, не знаходиться. Усі прагнуть перемогти без бою. Прийшов, побачив переміг. От хоч би і Владислав, напевно, розраховував, що самої його появи в Києві буде досить, щоб убити мене на повал. А я? я? Я навіть не здогадалася про це. угледіла в його вчинкові лише сторожке себелюбство. А якби я підтримала його, все могло б скластися інакше. Але хіба я думала тоді про щось, окрім своєї ураженої гордості? Не вміла відділяти зерно від полови. Не розуміла, що коли вже прийшло справжнє почуття, треба дивитися далі сьогоднішнього дня. Бути зіркішою, уважнішою. До себе, до інших, до життя. Отож, сама в усьому винна. Казала ж мені колись Лариса, далеко не дурне дівчисько, що Олег, наприклад, Мене просто боявся. Який жах. Це ж треба так поводитися, щоб викликати в чоловіків страх. І самі же від цього страждати. Цікаво, а де зараз Олег? А як у нього склалося життя? Останнє, що вона про нього чула, ну, щоправда, років 7-8 тому. Закінчив інститут, одружився. А через півроку розлучився. Дітей начебто не було. А що я знаю про інших моїх колишніх друзів? Марина таки домоглася свого і вийшла заміж за Серегу. Народили йому швиденько одного за одним двоє синів. А Люнчик зі Світланкою навпаки. Розбіглися. У кожного своя родина. Льоха через пиятику потрапив до в'язниці. Нещасний мовчун Льоха. Мухи не зачепить, коли тверезий. Але Риска сіла на гербалайф. Схудла одразу, вийшла заміж і поїхала до родичів чоловіка в Австралію. І хто міг би про все це подумати ще якихось 10-15 років тому? А хто міг би подумати, що ліка ов-37 овдовіє? Вдова. Страшне слово. Як їй тепер без Васі? Чи зуміє вона цьому життю дати лад без нього? Лікуся Олен. Дівчатка мої, навіть з вами, якби не ліки, не гори, так і не зустрілися б. Скільки років до цього не бачилися? Років. А колись одразу після інституту навіть місяця одна без одної прожити не могли. Так, з роками дедалі складніше стає підтримувати такі ж трепетні відносини, як у юності. Інші прагнення, інші проблеми, інше життя і зовсім інше сприйняття світу.